فإن أصدقى الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشار الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعا وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار Para Muslimin dan Muslimat, Ikhwah dan Akhwat, Rahimatul Kita sungguh bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas berbagai-nya berbagai kebaikan yang Allah Subhanahu Wa Taala limpahkan kepada kita. terkhusus di saat ini, kembali Allah Subhanahu Wa Taala memberi kemuliaan besar kepada kita, kemuliaan berada dalam majlis ilmu, berada di rumah dari rumah rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Tempat yang sangat Allah subhanahu wa ta'ala cintai Di tempat yang terbaik di muka bumi Dalam kegiatan Yang sangat Allah subhanahu wa ta'ala cintai Majlis ilmu Nikmat demi nikmat darinya teramat banyak yang setiap ni'mat Memerlukan Kesyukuran Setiap ni'mat Menuntut penghambaan Di dalamnya Sehingga Kapan hamba Menyadari hal ini Maka dia akan banyak Dan sangat banyak dituntut untuk mewujudkan kesyukuran dan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat itu terus-menerus hebatnya nikmat Allah di antara nikmat itu ada yang terkaburkan oleh banyak manusia oleh sebahagian manusia menganggapnya sebagai bencana padahal dia adalah ni'mat yang terbesar yang Allah SWT anugerahkan kepada anda. apa itu ni'mat dalam musibah nikmat dalam bala yang Allah Subhanahu wa taala turunkan nikmat dalam ujian dan cobaan dalam kehidupan kita di muka bumi ini juga nikmat bahkan nikmat yang teramat besar Saking besarnya nikmat ini ukuran pahala di sisi Allah ditentukan oleh perkara ini. Inna aydal majza ma'idamil bala. Sungguh besarnya pahala Bergandingan dengan besarnya bala. Coba. Tapi banyak manusia kehilangan Pahalah besar ini sebab tidak mampu melihatnya sebagaimana Ahmad kesempatan berharga besar untuk meraih kemuliaan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala Alaihi wa sikap kesabaran Kemampuan bersabar Adalah Jalan Untuk meraih Kemuliaan yang terbesar Melalui Bala yang menimpa Cobaan yang menimpa Apalagi kalau cobaan dan gangguan itu Sengaja dan diupayakan Oleh manusia Ini lebih memerlukan Kesabaran yang besar Yang mengharuskan Kemuliaan yang lebih besar Kalau kita sakit Dengan bersabar dapat pahala besar Tapi sakit itu Musibah yang tidak ada orang khusus yang mengupayakannya. Turun hujan, banjir, kita perlu bersabar. Tetapi tidak ada orang yang mengkhususkan, memikirkan, mengupayakan gimana supaya banjir menimpa kita. Sabar di situ besar keutamaannya. Tetapi akan lebih besar keutamaan bersabar terhadap musibah, balak yang menimpa. Di saat orang-orang memang sengaja Ada yang sengaja mengupayakan Bala itu menimpa Kepada kita Berupa gangguan manusia Fitnahan manusia Semokoh manusia Kebaliman manusia kepada kita Ini Lebih berat Sehingga Kesabaran di dalamnya lebih berat Yang dengannya Pahala kesabaran pun Lebih besar Berarti Goncangan yang terjadi Saat-saat ini Ketika Kita tertimpa Krisis persaudaraan Goncangan Gangguan dari beberapa ikhwah fitnahan demi fitnahan adalah perkara yang seandainya kita bijak menyikapinya justru merupakan kesempatan untuk meraih pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala jangan terguncang sehingga membuat kita larut dan semakin jauh darinya. Justru sikati sebagai kesempatan besar meraih kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ada ilmu-ilmu hebat, ada cara berfikir yang sangat luar biasa, ada perkara yang merupakan kaidah. Yang kapan kita memilikinya? Maka menghadapi goncaman. Goncangan. Yang sehebat apapun. Dari orang-orang yang melakukan kebaliman kepada kita. Eh, berbuat tidak adil kepada kita. Menyebarkan fitnah dan semacamnya. Kita akan mampu menghadapi hal itu. Dengan sebaik-baik kesabaran. Kalau kita memiliki ilmu. Kalau kita memahami Kaidah Dalam menghadapi Guncangan semisal ini Al-Ikhwa Alikhwa rahimakumullah Untuk itu kami akan membacakan 20 ilmu besar Cara berfikir yang sangat luar biasa Kaidah Untuk bersabar Dalam menghadapi Gangguan Fitnahan Kebaliman Atau upaya apapun Yang menyebabkan kita Tergoncang Dan semakna dengan itu <tuh> Syekhul Islam Ibn taala ta Mengungkap hal itu Dalam kitab beliau Yang diberi judul qaidatun fis sabr Kandungan kitab ini memerlukan kesiapan hati keterbukaan hati Memerlukan kesungguhan Dalam memahaminya Memerlukan pengulangan Saya sendiri Setiap mengulangi Membaca kitab ini Merasakan tambahan ilmu yang sangat berharga Pada sudah berapa kali terulang Bahasa itu Alihua Rahimah Muhammad kita baca Bismillahirrahmanirrahim Khara Shaykhul Islam Abu Al-Abbas Ahmad Ibn Taymiyah Rahimahullahu ta'ala Fasal Jā'ala Lāhu wa Taala ibadahul Mu'minin di kli manzilah khairan min, fāhum dā'ima fi nāmata min Rabbihm aṣābahum ma yuhibūn, au ma yikrahun. Berkata Syekh Islam ibn Tamim rahimahul Lāhu taala, Fāsal. Allāh Sūbahanahu wa Taala telah menjadikan. hamba-hambanya yang beriman dalam setiap jenjang yang dia pakai yang dia lewati berada pada sesuatu yang lebih baik darinya jadi hamba Allah yang beriman terus menerus dalam nikmat dari Tuhannya berada dalam jenjang manapun juga apakah ketika sesuatu yang dia cintai yang menimpa atau sesuatu yang dia tidak sukai yang menimpa maka pasti dia akan berada dalam nikmat ini kaidah yang sebentar akan beliau sebutkan dalilnya وجعل أقضياته وأقداره الذي يقضيه يقضيها لهم ويقدرها عليهم متاجر يربحون بها علي وطرق يصلون منها إلي كما ثبت في الصحيح عن إمامهم ومتبوعهم الذين إذا دعي يوم القيامة كل أناس بإمامهم D'a'u bihi salawatullahi wasalamuhu alaihi. Anahu khal. Ajaban li amri almu'min. Inna amrahu kullahu ajab. Layakdillahu limu'minin khada'a. Illakana khairan lah. In asabatuhu sarra shakar. Fakana khairan lah. Wa in asabatuhu dargha sabar. Fakana khairan lah. Katab liya wa rahimahullahu ta'ala. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan menjadikan seluruh qada dan takdirnya yang Allah tetapkan dan takdirkan pada hamba-hambanya yang beriman sebagai ladang bisnis tempat meraih keuntungan. Boleh sebutkan Boleh ungkap dengan kalimat matajir Tijarah Perdagangan Kalau pedagang Melihat kesempatan Meraih keuntungan oh, Sulit akan tidur Ketika terbuka kesempatan ini, dalam fikirannya perkalian berpangkat, bukan pembahagian, pengurangan, bahkan bukan penambahan, perkalian sudah. Kata Syeikh, semua takdir Allah semua ketentuan Allah untuk hamba yang beriman Allah telah menjadikannya sebagai ladang keuntungan Allah telah menjadikannya sebagai jalan-jalan yang dengannya hamba akan sampai kepada Tuhannya sebagaimana telah habis dalam hadith yang sahih yang bersumber dari imam mereka Imam orang-orang beriman Yang merupakan panutan mereka Dia yang ketika setiap manusia dipanggil di hari kiamat maka mereka, mereka akan dipanggil dengan imam-imam mereka Kau beriman dipanggil ketika itu Melalui Rasulullah Alaihissalam, panutan termulia inilah yang telah menegaskan betul-betul menakjubkan urusan orang-orang beriman. Sungguh seluruh urusannya adalah perkara yang menakjubkan dalam lafadz yang uh, sahih. Disebutkan dalam Sahih Muslim, Inna Amrahu kullahu khair. Jadi sini dimaksudkan sungguh Amrahu kullahu ajab. Sungguh seluruh urusan mereka adalah kebaikan. Ini membuat kekaguman. Coba lihat itu. Semua keadaannya baik bahkan menjadi yang terbaik khair sebab khair yang terbaik dalam lafaz hadis ini walaisa illa lil mukmin katana dan tidak ada yang bisa mendapatkan perkara ini kondisi ini jenjang ini kecuali hanya orang-orang yang beriman Nabi jelaskan lebih rinci Tidaklah Allah menetapkan satu pun ketetapan untuk orang yang beriman kecuali kebaikan. Lihat rinciannya ketika sero sesuatu yang membahagiakan asbabur menimpa, berhasil panennya, berhasil usahanya, lahir anaknya, sembuh dari penyakit apa pun yang membahagiakan. Ini musibah kata Nabi. Orang beriman langsung bersikap dengan syukr, bersyukur. Fakana khairallah, maka hal itu pun menjadi kebaikan bagi dia. Wain ashabathu kembali kalimat musibah berulang. Jika musibah menimpanya, apa sekarang musibahnya? Darr, hal hal yang membahagiakan membahayakan. Hal-hal yang menyakitkan. Hal-hal yang menyusahkan. Sabar. Maka orang beriman bersabar. Apa akibatnya? Fakana khairan Maka hal itu pun menjadi kebaikan bagi dia. Fahadal hadith ya'ummu jami'a aqdiyatihi la'bdihi al-mu'min. Wa annaka khairun lahu ida sabar ala makruhiha, Wa syakir ala. وشكر لمحبوبها بل هذا داخل في مسمى الإيمان كما قال بعض السلف الإيمان نصفان نصف صبر ونصف شكر لقوله تعالى إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور كتب لي ورحمه الله تعالى jadi hadith ini Melingkup Seluruh ketentuan Allah SWT Kepada hambanya yang beriman Sebab ketentuan Allah Hanya dua Apakah hal itu Merupakan sarra Sesuatu yang membahagiakan Atau merupakan apa Darra Sesuatu yang Membuat kita gelisah Susah Yeah. Ada selainnya? Tidak ada Dan ternyata orang beriman Mampu bersikap Yang merupakan petunjuk dan anugerah dari Allah untuk mereka Yang dengan sikap itu Mereka meraih tempat yang terbaik Dalam semua keadaan ini Yaitu kebaikan baginya Ketika dia bersabar Terhadap sesuatu yang dia tidak sukai Dan kebaikan besar baginya Ketika dia bersyukur terhadap qada' yang dia sukai. Lihat Ehuah. Ni'matnya hidup sebagai orang yang beriman. Ketika BBM naik. Bagi orang yang beriman. Kesempatan meraih kemuliaan besar. Dengan bersabar. BBM digratiskan, bukan turun, digratiskan. Eh, maka orang beriman pun bisa meraih kemuliaan di sisi Allah dengan kesyukurannya. Ketika kita merasakan nikmatnya beruhuah bersaudara, tidak ada fitnah, maka orang yang beriman meraih kemuliaan dengan kesyukuran terhadap kondisi itu. Tapi ketika terjadi fitnah, goncangan dalam persaudaraan, kembali orang yang beriman meraih kemuliaan pula dengan kesabarannya. Ilmu yang langsung dari baginda Rasul yang bersumber dari wahyu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala beliau menambah ilmu akan perkara ini, kata beliau bahkan hal ini masuk dalam penamaan iman sebagaimana ungkapan sebahagian as-salaf ini warid dari Ucapan Abdullah bin Mas'ud. Ridzalahu anhu. Beliau mengatakan, al-Iman nisfan Iman itu ada dua, terbagi dua. Yang pertama, seperdua iman adalah sabar. Dan setengahnya lagi Adalah kesyukuran Ini iman Kita ingin hidup sebagai orang yang beriman Makalah Hidup kita adalah Kalau tidak bersabar Maka akan bersyukur Itu hidup orang yang beriman Berada dalam Kenikmatan kesyukuran dan kemuliaan kesabaran ilmu besar ini yang datang dari sahabat Abdullah bin Mas'ud beliau kuatkan dengan firman Allah SWT. kata beliau sebagaimana firman Allah inna fiza lika la ayat sungguh dalam kejadian itu betul-betul merupakan tanda-tanda besar Betul-betul menjadi ayat-ayat. Bagi siapa? Likulli bagi setiap. Sabar. Orang yang sangat bersabar. Lagi syakur. Sangat hebat kesyukurannya. Allah hanya menyebut dua manusia. Dua kelompok manusia. Yang mampu melihat semua kejadian yang menimpanya Justru sebagai ayat-ayat Allah. yang bersabar lagi bersyukur. Saat ini kalau kita paham ini bertindak bisa lepas dari kesyukuran dan kesabar kesabaran. Kita saat ini lagi apa? Kalau lagi beriman, berarti kalau bukan bersyukur, pasti bersah, bersabar bersabar. Sebab kalau tidak lagi tertimpa musibah Yang membahagiakan Berarti tertimpa musibah Yang kita tidak sukai Ayah Apa pun yang menimpa Dengan ilmu ini Kita siap menjadi yang terbaik Tanpa keluhan Tak siap bersikap sebagai orang yang beriman dan menjadi orang yang beriman yang terbaik. Dua sikap: kesyukuran dan kesabaran. Inilah hakikat agama. Ini yang menakjubkan. Kalau orang berdagang, eh, keadaannya kalau tidak untung, rugi. Iya yeah. Tapi kalau perdagangan bagi orang beriman Perdagangan orang beriman Yang ada hanya keuntungan Yang ada hanya keuntungan Keuntungan Ayah Yahuwah Bagi orang yang beriman kata beliau ida'a ta'tabar al-abduddin kullahu ra'ahu yarji'u bi jumlatih ila sabri wasyukur ilmu ini beliau tegaskan lagi dengan pernyataan jika hamba betul-betul memperhatikan perkara ini hamba mampu melihat agama seluruhnya Maka pasti dia akan mampu melihat bahawa seluruh kandungan agama Kembali kepada kesabaran dan kesyukuran Cuba lihat ikhwah Dua hal ini Allah telah ungkap Apa beliau telah ungkapkan kepada kita Ya, sebagai perkara Lihat satu Sebagai perkara yang paling menakjubkan bagi orang beriman Satu Dua perkara ini Adalah dua perkara Yang menjadikan seluruh urusan orang beriman menjadi terbaik Dua perkara ini Adalah dua perkara yang merupakan jalan Untuk hidup di muka bumi Menghadapi seluruh takdir dan ketentuan Allah SWT Sehingga menjadi yang terbaik Dua perkara ini Adalah dua perkara yang merupakan hakikat dari iman Mau membahas iman? Syukur dan sabar kandungannya Dua perkara ini Adalah dua perkara Yang dengannya hamba akan menjadi orang yang paling sempurna akalnya Mampu melihat kejadian yang dia alami Sebagai ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala Hanya dengan kehebatan sabar Dan keluar biasaan syukur Dua perkara ini Hakikat agama seluruhnya Alihua rahimakumullah. Jadi Ini pendahuluan Dari Syekh untuk masuk mengurai tentang kesabaran Bahkan mengurai kesabaran yang terkhusus yang paling berat Yaitu sabar menghadapi musibah yang sengaja diupayakan oleh manusia Lihat beliau masuk Kata beliau Urayannya karena Beliau ingin mengurai bahawa semua perkara agama kembali kepada kesabaran dan kesyukuran Setelah itu beliau jelaskan Dari tinjauan sabar Sabar terbagi tiga dan seterusnya Setelah beliau urai tentang sabar Beliau tutup dengan kesyukuran Dengan kalimat singkat Sehingga di sana ini Sebenarnya hanya mengungkap Uraian Panjang lebar tentang Kesabaran Itu pun tidak semua jenis kesabaran Yang boleh urai Khusus satu jenis kesabaran Iaitu sabar dalam menghadapi Gangguan Dari yang Sengaja diupayakan oleh manusia Alaihwalaykumullah. Kita baca. Wadali kalian nasabratallatatu aqsam. Yang demikian itu karena sabar ada tiga. Kita sudah paham ini. Sabar terbagi di tiga. Iya. Sebelum kita baca satu. Sabar dalam melakukan perint. Dua. Meninggalkan lara Larangan tiga Terhadap musim, Musibah Tiga jenis sabar ini Kembali kepada dua hal Yang pertama Hukum kauni Yang kedua hukum syar'i syar Hukum kauni ketentuan pasti Berupa musibah-musibah ini. Hukum syar'i Terdiri dari dua Perintah dan lara Larangan Dua hukum ini kembali kepada satu hal yaitu hukum Allah. Jadi kalau antum mau bagi sabar satu, benar. Sabar adalah sabar terhadap hukum Allah. Kalau antum mau bagi dua sabar, benar juga. Sabar dua, sabar terhadap hukum syar'i dan sabar terhadap hukum kaum kaunih. Antum mau bagi tiga, ya uraih hukum ini. Benar juga. Sabar terhadap musibah sabar dalam melakukan perintah dan sabar dalam meninggalkan larang, larangan. Seluma seluruhnya seluruhnya dilungkup dilingkup oleh firman Allah Subhanahu wa taala wasbir li Bersabarlah engkau terhadap hukum Rabb engkau. Baik, al rahimakumullah. Tapi di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ingin merinci lebih rinci lagi tiga pembahagian ini. Cermati rinciannya. Tapi sebelumnya naik hmm. arahkan ke sana. Yang pertama kata beliau sabrun 'ala tha'ah hatta yaf'alaha. Sabar di atas ketaatan sampai akhirnya dia berhasil Berketurusan di atas ketaatan itu Ini sabar yang pertama Sabar dalam memikirkan, memahami, mempelajari ketaatan Sampai dia berhasil lakukan ketaatan itu Terus menerus dilakukan Ini sabar yang pertama kalau dia sabar mempelajarinya, kemudian dia tidak berhasil melakukannya, berarti belum selesai sabarnya terhadap ketaatan. Perlukah kesabaran dalam melakukan ketaatan? Oh, kata syifah innal abda kadu, yakadu. Yaf'alul ma'mura bihihi illa ba'da sabr wa musabar wa mujahadah al-batin wa al-zahir fa fi sabr yakunu ada'uhu lil wa fi'luhu lil kata beliau karena hampir hampir hamba tidak bisa melakukan apa yang diperintah kecuali setelah bersabar dan bersama-sama untuk bersabar serta mengerahkan segenap kemampuan untuk menghadapi musuh yang batin dan bahir yang terus akan menghalangi hamba melakukan kebaikan itu disesuaikan dengan kesabaran nyala menghadapi musuh yang bahir dan batin ini wujud pelaksanaan perintah dan wujud pelaksanaan Sesuatu yang dianjurkan Ini juga memberi ilmu bahwa ketaatan ada dua Makmurat yang Allah perintahkan Kita katakan wajib Atau mustahabat yang Allah anjur Anjurkan, kita katakan sunnah Itu ketaatan Ini jelas, perlu sabar solat nah, Orang perlu sabar solat eh, Oh, luar biasa Masuk di dalamnya e, Berdagang <guluh> Berusaha Itu ketaatan Ketaatan Kebaikan besar Sampai-sampai Nabi AS mengatakan At-tajirul aminus At-tajirul aminus saduqul muslim ma'an nabiyyin was-siddiqin was-syuhada yaumil qiyamah pedagang yang terpercaya lagi jujur Lihat yang keempat muslim bersama dengan para nabi dan para syiddiq serta para syuhada di hari kiamat berarti berdagang ketaatan ketaatan musa'ah sampai-sampai dalam surah Al-Muzzammid Allah menggandengkan orang yang yadribuna fil ard yabtaguna min fadli Langsung digandengkan dengan orang yang Keluar di jalan Allah Yukatilu nafisa bini Imamul Qurtubi mengatakan Bahawa Ini jelas merupakan kemuliaan besar Bagi orang yang keluar Melakukan perjalanan Untuk mencari Keutamaan Allah Melalui bisnis Perdagangan sebab Allah gandingkan dengan orang yang keluar Berperang di jalan Allah Sabar Dalam usaha itu Betul-betul Merupakan pahala besar Sebab masuk dalam ketaatan Ia. Jenis yang kedua Kata beliau Sabrun anil manhiy anhu Hatta la yaf'aluh فإن النفس ودواعيها ودواءها وتزينها وتزين الشيطان وقرناء السوء تأمره بالمعصية وتجرئه عليها بحسب قوة صبره يكون تركه لها. قال بعض السلف أعمال البر يفعلها البر والفاجر ولا يقدر على ترك المعاصي إلا شديد kata beliau jenis yang kedua sabar terhadap larangan sampai dia berhasil meninggalkannya terus dia tinggalkan dia jauhkan dirinya dari ini memerlukan kesabaran kenapa kata beliau karena jiwa dan pendorong-pendorong jiwa serta hiasan-hiasan indah dari syaitan dan teman-teman jahat itu seluruhnya mengajak kepada maksiat dan memberi keberanian untuk menjatuhkan diri kepada maksiat disesuaikan dengan kekuatan sabarnya hamba menghadapi hal-hal itu disitulah akan terwujud kemampuan hamba meninggalkan maksiat, ini sangat berat kata beliau, berkata sebahagian as-salaf amalan-amalan baik amalan-amalan baik baik kebaikan akan dilakukan oleh orang yang baik dan orang yang jahat tetapi tidak ada yang bisa meninggalkan maksiat kecuali hanyalah siddiq orang yang betul-betul jujur menunjukkan beratnya kesabaran dalam menghadapi maksiat ini dinukil dari dengan sanad, Dengan sanadnya Abu Nu'aim dalam Hilyatil Awliya Dari Sal bin Abdullah At-Tusturi <coughs> Semakna dengan kalimat itu Beliau mengatakan Laisa min amalin Laisa man amila bita'atillah Sarah Habib Allah Walakin manijtana bamanah Allahu anhu sara habiballah wala yajtanibul atham illa shiddiqun muqarrab wa amma a'malul bir ya'maluhal al kata beliau bukanlah orang yang melakukan ketaatan kepada Allah yang akan menjadi kekasih Allah bukan itu menjadi ukuran tetapi siapa yang mampu meninggalkan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala larang? Inilah yang akan menjadi habib Allah kekasih Allah. Boleh jelaskan. Tidak ada yang bisa meninggalkan dosa demi dosa. Kecuali siddiq orang, -orang yang betul-betul jujur dan didekatkan kepada Allah. Adapun, sekedar berbuat baik, itu bisa dilakukan oleh orang yang baik dan orang yang jahat. Orang baik bersedekah juga Ah, ha. Orang baik bersedekah Koruptor bersedekah juga Iya Pencuri bersedekah juga Iya Bahkan pelacur juga bersedekah Pencuri pun bisa bersedekah Tetapi tidak ada yang bisa meninggalkan maksiat Kecuali orang yang betul-betul jujur Jadi berat Kesabaran jenis ini Luar biasa Dari ungkapan beliau Kita mendapatkan ilmu yang sangat penting Bahawa Yang akan kita hadapi Untuk menghadapi Apa yang akan kita hadapi Dalam bersabar terhadap Larangan ini Jiwa Ada dalam diri kita Innan nafsu, la ammaratun, bisu sungguh jiwa mengajak kepada kejahatan. Ajakan-ajakan jiwa, oh ini. Jadi memang yang kita lawan diri kita. Ini berat Ditambah lagi, seton dari kalangan jin. Yang kata Nabi, Inna syaiton yajri fi bani Adam majrad dam. Syaiton mengalir pada tubuh anak cucu Adam seperti mengalirnya dah darah. Alladhi yuwas wizuh dimana? Fi sudurin nas. Ayo, ini berat ini madaf ini. Ditambah lagi teman-teman jahat. Beratnya. Untuk istiqamah, eh, selamat dari maksiat. Tapi ternyata Syekh, ketika menyebutkan sabar yang paling berat, ada pada jenis ketiga. Apa sabar jenis ketiga? Sabar terhadap musibah yang menimpa. Ayah, ayah, apakah tergambar pada diri antum? Sabar dalam melakukan perintah, Sabar dalam meninggalkan larangan Kemudian sabar terhadap musibah yang menimpah Syekh ternyata sebentar akan menyebutkan Sabar terhadap musibah justru yang paling hebat Paling merah eh, Ini kita bisa pahami sebab ternyata Syekh mengurai sabar terhadap musibah ada dua Lihat kata beliau, as-sabru ats-salith. An-na'u ats yang ketiga as-sabru 'ala ma yusibuhu bi ghairi ikhtiarihi minal masaa'ib. Wa hiya naw'an. Nau'ul ikhtiyara lil khalq fi كالأمرات وغيرها من المصائب السماوية فهذا يزهل الصبر فيها لأن العبد يشهد فيها قدأ الله وقدره وإنه لا مدخل للناس فيها فيصبر إما اضطرار وإما اختيار فإن فتح الله على, على قلبه باب الفكرة في فوائدها وما في حشوها من النعم والألطاف انتقل من الصبر عليها إلى الشكر لها والرضا بها فانقلبت حينئذ في حقه نعمة فلا يزال حجيرا قلبه ولسانه ربي أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادته وهذا يقوى ويدعف بحسب قوة محبة العبد لله ودع فيها بل هذا يجده أحد هنا في الشاهد كما قال الشاعر يخاطب محبوبا له ناله ببعد ما يكره لئن سأني أنيلتن لئن سأني <tuh> An-niltini Bimusa'atin Lakad sarani Annani khatartu bibalikih Baik, kata beliau Rahimahullah wa ta'ala Sabar jenis ketiga Adalah sabar Terhadap apa yang terhadap musibah yang menimpa hamba tanpa keinginan hamba dalam arti hamba tidak ingin dirinya tertimpa musibah dan dia kata beliau ada dua jenis yang pertama Jenis yang tak ada pilihan bagi makhluk di dalamnya, seperti penyakit-penyakit. Ini musibah? Tidak ada campur tangan makhluk di dalam. Dan lain-lainnya dari berbagai musibah yang datang dari langit, banjir, <tuh> iya, angin kencang, longsor. Gempa Dan seterusnya Sabar yang ini Kata beliau mudah Terhadap musibah ini Mudah bersabar Di dalamnya Beliau kasih ilmu Sabar di sini Kenapa sampai mudah Karena hamba Mampu menyaksikan Melihat Bahawa dalam musibah jenis ini Terdapat ketentuan pasti dari Allah Takdir pasti darinya Manusia tidak ada campur tangan Di dalamnya Sehingga hamba bisa bersabar Apakah secara darurat Atau secara ikhtiaran Pilihan Sudah? Habis itu dulu Bisa dipahami? Jadi sabar jenis ketiga Yang pertama Apa? Sabar jenis ketiga Yang pertama itu apa? Sabar Terhadap musibah Yang tidak ada campur tangan makhluk Di dalamnya Tidak ada perencanaan khusus dari makhluk Supaya kita tertimpa eh, Musibah itu Sabar di sini wujudnya ada dua, itiroran dan iktiaran. Apa artinya itiroran? Itiroran dari kata darurat mau tidak mau ya harus sabar. Kalau iktiaran dia upayakan, dia lakukan upaya. Untuk sabar. Bisa dipahami dua jenis sabar ini. Dalam sabar jenis kedua pada jenis ketiga. Dalam sabar jenis pertama pada jenis ketiga. Iya, apa itu iroran itu? Darurat. Di sini orang kafir juga bisa sabar. Eh, orang kafir. Rumahnya di pinggir sungai Datang banjir besar Hanyut, hancur Mau di apa? Jawabannya mau di apa? Sudah. Kita mau tahan air Syukur, syukurlah Sempat juga bilang, syukur, syukurlah Kita tidak hanyut bersama rumah kita Ini sabar apa? Ibtiroran Memang tidak ada lawan Tidak ada lawan yang dia akan marah kepadanya Tidak ada Ya tinggal sabar saja Ini istirahat Tapi ada sabar yang bisa diupayakan Sehingga pahalanya lebih besar Menghadapi jenis ini Itu ikhtiar Memang kita upayakan Beliau beri Tahu caranya Kata beliau Terkhusus atau apa lagi Ketika Allah membuka pintu berfikir pada hamba berfikir tentang faidah faidah, manfaat manfaat di balik musibah yang menimpanya ini. Dia mampu memahami, oh ini maksud dari musibah ini, ini faidah. Apalagi kalau dia mampu melihat Nikmat demi nikmat Kelembutan demi kelembutan Allah di balik musibah Maka di sana Dari kesabaran Dia akan berpindah Masuk ke dalam lingkup Ridha dan syukur Sehingga saat itu musibah itu untuk dirinya justru menjadi nikmat justru menjadi nikmat ketika dia tertimpa sakit tertimpa musibah terkena bencana alam dia mampu melihat luar biasa Hikmah dibalik semua Nanti Setelah dapat musibah seperti ini Saya sepertinya baru sadar Bahawa ternyata Ada yang menguasai alam semesta Sepertinya saya baru sadar Bahawa ternyata Nikmat itu tidak bisa terus-menerus Pasti ada akhirnya Sepertinya saya baru sadar eh, Ini banyak muncul Kapan dia mau? Oh ternyata Musibah yang Allah hantarkan kepada saya ini Supaya saya memiliki kesadaran ini. Ternyata Sekarang saya ini bisa datang ke masjid setelah dapat musibah ini dia mampu melihat oh baiknya Allah maha pengasihnya Allah betul-betul Allah maha lembut kepada saya jadi dari musibah itu berubah menjadi nikmat -ni baginya masuk ke dalam jenjang rida bahkan sampai ke dalam jenjang syukur syukur terwujud ketika orang merasakan nikmat kalau dia mampu merasakan nikmat di situlah terwujud syukur Coba lihat Maka disana kata beliau Kondisi hati dan lisannya Kondisi hati dan lisannya Akan terus menerus mengatakan Rabbi a'inni Ana dikrika wa syukrika wa husni Ibadati wa Rabku Tolonglah saya Untuk terus mengingat engkau Bersyukur kepadamu Dan memperindah ibadah Kepadamu Dia masuk dalam zona Dalam lingkup Dalam jenjang Mujahadah dalam beramal Setelah mendapatkan ilmu Dan merasakan kenikmatan Di balik musib, musibah Bahar al-fasadu Til barri wal bahr. Bimak khasab ayat-nas, liudikahum baghdaladi amilu, la allahum Telah nampak kerusakan bencana, di daratan dan di lautan, dengan sebab perbuatan tangan-tangan manusia. Apa tujuannya? Allah sengaja merasakan kepada mereka sebahagian dari perbuatan mereka. La allahum Semoga mereka kembali. Yang Allah inginkan adalah kembalinya hamba-hambanya dengan sedikit merasakan akibat dari perbuatannya. Alikhwah rahimakumullah. Ini kata beliau, menguat dan melemah, menguat dan melemah disesuaikan dengan kekuatan cinta hamba kepada Allah dan lemahnya. Cinta dan lemahnya kalau dia cinta betul dan hebat cintanya kepada Allah Sabarnya terhadap takdir yang Allah hantamkan kepadanya Akan lebih hebat Tapi kalau cintanya kepada Allah lemah Kemudian dia tahu Dia yakin ini takdirnya Allah Iya Maka Dia tidak akan bisa Tidak akan kuat kesabarannya Sebab lemah cintanya kepada yang menakdirkan musibah itu Bisa dipahami Syekh pahamkan kita dengan sesuatu Yang setiap orang bisa memahaminya Kata beliau Hal ini bahkan Dijumpai oleh setiap kita Dalam kenyataan Seperti Ucapan penyair Yang berucap kepada Kekasihnya Di saat Orang yang dia cintai itu telah menimpakan kepadanya Sesuatu yang tidak dia sukai Mungkin kekasihnya Ngomel-ngomel kepadanya Atau memukulnya Atau apa Tapi kalau dia betul-betul cinta sama kekasihnya Justru ucapannya apa Lihat ucapannya Jika Sa'ani An-nil-tini Bi-Musa'atin Jika Membuat saya sakit Perbuatan engkau Menimpakan kejelekan Kepadaku Tetapi sungguh Membahagiakanku Karena Saya Terlintas dalam fikiranmu Benar ini ucapannya? Iya eh, Kalau orang sudah cinta betul Iya tidak? Kalau seorang pemuda jatuh cinta sama Belaki Dia berusaha terus Mencari perhatian kepada seorang pemuda pada wanita Dia berusaha terus mencari perhatian pada wanita Wanita itu tidak pernah memberi perhatian kepada dia Dicuai Ini sangat berat menghantam dia eh, Tetapi kalau suatu saat justru wanita itu Mengajak bicara dia Walaupun ucapannya Menyakitkan Tanggapannya dia justru sudah dapat perhatian Itu tanggapan orang apa? Kalau sudah cinta Cinta Tetapi kalau tidak ada hubungannya dengan si wanita Kemudian dapat ucapan itu kepada wanita Sudah Dia akan balas wanita itu Bisa dipahami Kecintaan Kepada seseorang Hei, Akan melahirkan apa? Sikap bersabar Terhadap yang dia cintai Walaupun yang dia cintai itu Menimpakan sesuatu yang buruk kepadanya Ingat ihwa Semua musibah apapun Datang dari Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kita cinta kepada Allah Apapun musibah itu Ia justru akan melahirkan kekuatan Sabar Kalau kita cinta ini rahsia besar menghadapi perkara ini. Kemudian baru masuk wanauzani jenis kedua. Jenis kedua dari apa? Ayuh wah jenis kedua dari apa? Ah ha? jenis kedua dari sabar. Jenis ketiga. Yaitu kata beliau ayahsulalahu bi fa'ilin nas kiamalikhi wa irdhhi wa nafsihi au nafsihi fa nau yas'abu sabr 'alayhi jiddan li'anna nafsa tashta'iru al-mu'dilaha wa kiy wa hiya takrah al-ghalabah fatatlubu nau illa al-anbiya' was sampai sini kajian kita saya terjemah dulu jenis yang kedua musibah yang terjadi melalui perbuatan manusia Memang manusia melakukan Merencanakan Mengupayakan Jadi ada yang kita lihat Ada yang kita dengar Ada yang kita rasakan Yang memang sengaja menimpahkan musibah itu Apakah musibah pada harta kita Dicuri Dikhianati, ditipu Akhirnya harta kita hilang Lenyap, sirna dan semacam itu Atau pada kehormatan kita Difitnah, dinodai dan seterusnya Atau langsung pada diri kita Dipukul di apa dan semacamnya jenis ini kata beliau sabar terhadapnya sangat sangat berat kenapa sebab setiap jiwa melihat mengetahui merasakan siapa yang mengganggunya sementara tabiat jiwa itu apa tidak mau mengalah melawan harus membalas itu tadi yang manusia siapa yang punya jiwa, kapan ada yang memukul dia, langsung itu ada yang mau mengucapkan kalimat tidak, pasti ha. jiwa itu pasti ada tuntutan, mau membalas, mau membalas disini beratnya sabar jenis ini, kata beliau tidak ada yang bisa bersabar dalam jenis ini kecuali hanya para nabi dan para sibdir ini sabar yang paling berat Bagaimana bersabar Terhadap jenis ini 20 ilmu besar Dari Syekhul Islam Taimiyah Yang bersumber dari Quran dan Sunnah Kita akan paparkan Dalam kajian kita Sudah masuk 2 hari right? Iya cukup. Sekian Asyadu an la ilaha illa amta Assalamualaikum